Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg. Både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: eh, Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor: en för dig, en för Mose och en för eh, Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänktes över dem, och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus? När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er. Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom.